Isabela Vasiliu Scraba, statul închisoare și artistul adevărat, despre uniforme de general de Mircea Iliade. Moto. În jurul ritualului răzbunării, act primitiv și esențial asemenea dansului și rugăciunii, se montează o veritabilă industrie dramatică. Excedați de încetinea la legii de insolența puterii, spectatorii se pătrundeau de fiorul libertății își închipiau că participă la regea nescrisă, ce o rușinează pe cea din Hârcioage. Nomescu Hamlet sau ispita posibilului, operă încununată cu Premiul Academiei franceze. Absolvent de filozofie și litere, cunoscător de limbi moderne și clasice, în iunie 1948, pe când era student la teatru, Ion Omescu, poet, dramaturg, traducător, actor și regizor, a ales să joace la sfârșit de an câteva scene din Hamlet, în traducere proprie, scene îmbinate între ele de Ruxandra Oteteleșanu. Cu o impunătoare prezență scenică s-a bucurat de un succes răsunător și de încurajarea meritată a unor prestigioși cronicari precum Nicolae Carandino care urma să fie închis an de zile în temnița politică, și Petru Comarnescu. Apoi, talentatul student a făcut 11 ani de temniță, cu o mică pauză după 5 ani. Ca deținut politic, Ion Omescu ar fi fost cel mai eficient profesor de franceză, își amintește Dumitru Filip, exilat în Canada. Întâi, Omescu a căzut prizonier la barbari, pentru că a vrut să fugă din statul închisoare. Pe urmă, pentru că era un scriitor prea subtil și prea instruit, iar saliniști la putere, urau cultura românească autentică și pe scritorii de geniu pe care îi doiau scoși cu tot din adinsul din cultură. Sau măcar eliminați până la amnistierea generală a deținuților politici în 1964. Și în zilele noastre, criptocomuniștii, ascunși după pseudonime, au o ură neîmpăcată împotriva scriitorilor, a căror notabilitate, cum zic ei, n-a fost impusă de regimul securist-comunist. Nostalgicii gândirii unice își fac singur revoluția lor culturală, de exemplu, propunând pe 16 ianuarie 2021. Ștergerea fișei Isabela Vasiliu-Scrapa din Wikipedia sau plătind îngreunarea căutării online după numele scritoare. Mircea Eliade îl imaginează pe eronim tanase din nuvela uniforme de general ca fiind un produs al teroarei care se apără jucând teatru. Cât timp ne vom putea consuma și vom putea juca, suntem salvați. Artistul transformă nenorocul în spectacol, căci dintr-un început, Ieronim a fost dăruit de Dumnezeu cu o mulțime de talente. În cenzuratul post la Hamlet sau ispita posibilului, în care imaginea lui Hamlet era suprapusă gravurii lui Albert Dürer, intitulată Melancolia, se mai pot ști următoarele. Dacă îți rămână destulă putere să uiți ce ai învățat, și să le judești pe toate din nou cu mintea ta, și dacă pe lângă toate acestea ai șansa cumplită să orbești sau să cazi prizonier la barbari, astfel încât toate cunoștințele tale să se fructifice prin durere, atunci, într-un ceas foarte rar, coboară peste tine harul melancoliei. Studentului de melancolie numai mai arare ori instinctul îi că indiferența. Atunci, melancolicul arde pentru iubire, pentru idee sau se consumă într-un sângeros gest de dreptate. După cărerea cortinei de fier, editându și pe renumitul savan Mircea Eliade, notabilii dictaturii comuniste umblă cu foarte ca cenzuri, să nu se poată vedea înșirarea crimelor comuniste din jurnalul portughez consemnat de Mircea Eliade. Sau pentru ca cititorul să nu dea peste pasajul cu ideea de spectacol ca tehnică de salvare într-o stat închisoare, notată din Mirceelea de pe 17 martie 1979. Această idee, făcută dispărută în jurnalul Iliadescu scos de Humanitas în 2004, apare ca moto în cartea din 2006, nodurile și semnele prozii ale Eugen Simion. În închisoarea politică, Ion Omescu, un student al conservatorului regal de artă dramatică, interpreta în limba lui Shakespeare pasaje întregi din Hamlet, dar parcă ar fi descoperit și el, precum actorul Ieronim Tanase din uniforme de general, sensul și funcția mântuitoare a spectacolului. Peste zeci de ani de la eliberarea din închisoare, scriitorul Alexandru Mihalcea. A putut așterne pe hârtie versurile poetului Omescu, memorate în gulagul comunist. Se risipiră fastul și splendoarea acelei curți cu duhul trăvitor. Din tot ce a fost cândva la El Sinor, au mai rămas doar pietrele și mare. Doar tu, strigoi din nostre domnitor, colinzi civilizații cu întrebarea, ce nu-ți în palmă deslegarea? și n-are în zodi prevestitor. Reamintindu-ți acele, când ai străpuns la doamnă în iatac pe șovolanul sfetnic prin perdele, îți dăruim dilema fără leac. Te submersuri dintre catifele sunt somplând în pieptul fiecărui veac. Exilul i-a dus lui Ion Omescu în 1988, premiul Academiei franceze și un anima recunoaștere de excepțional specialist în Shakespeare, a cărui operă o discuta cu studenții cursului său de la Academia Regală de Art Dramatică din Haga. La cinci ani după debutul Revoluției Culturale Chineze, care a făcut zeci de mii de victime în rândul celor pe care pregătirea intelectuală, artistică sau culturală îi săltase deasupra mulțimii manevrabile, probabil chiar în anul când noutatea zdrobirii decetelor unui pianist chinez îngroziste lumea, Mircea Eliade a terminat în America nu vera uniforme de general, având i ca protagonist pe trei artiști de autentic talent, Ieronim, Antim și Maria, dintre care ultimii doi erau muzicieni. Actorul Ieronim Tanase ar fi fost mai frumos decât are dreptul să fie un bărbat, după opinia tinerii voi violonceliste Maria da Maria. În teatrul său experimental, eronim intenționa să monteze Hamlet, jucând în fața vechei oglinzi vrăvite din salon, atât rolul lui Hamlet cât și pe cel al fantomei tatălui ucis pentru uzurparea puterii legale. Desigur, grimat și costumat, în uniforma de gale a generalului Calonfir. Cum aș putea exprima mai clar condiția de fantomă decât îmbrăcând această uniformă de general român, uniforma unui erou din primul război mondial? A întrebat retoric, ironim. Asocierea dintre moarte și eroismul generalilor români este cu atât mai elogventă cu cât Mircea Eliade o imaginează a se petrece la vremea încarcerării ofițerilor după dezarmarea lor impusă de legea Staliniștilor, miștilor, ocupanți ai României ciuntite din nord de Pasarabia și Bucovina de Nord. Montarea experimentală a piesei Hamlet s-ar fi făcută în Bucureștiu anilor 50, în salonul casei generalului Iancu Calumfir, având ținându-se să nu cadă din pricina bombardamentelor din aprilie 1944. După gratile închisorii de la Sigetul Marmației, chiar în anul 1950, murea septuagenarul general Henri Șicovski, erou al războiului întregirii, decorat de români și de francezi pentru vitezia sa în luptele de la Mărășești. Adresându-se Mariei la Maria, unica adevărată discipul a maestrului Antim, chiar înainte de a cunoaște. Ieronim, cumva nepot al violoncelistului Antin Manolaci, explicase în continuare că o uniformă de general român sugerează ideea de moarte de ceva care a fost, și nu mai poate, fi pentru că a intervenit tragedia. Conversația din salonul neîncălzit al casei cu geamuri de sparte s-a desfășurat la început doar între cei trei artiști autentici Antim, în etate de vreo 50 de ani, artist celebru care a renunțat la trei logornice într-o desăvârșirea sa ca violoncelist Mano În această seară, Antim s-o se acasă mai devreme decât de obicei. Era însoțit de noua sa cunoștință, Maria Daria Maria, instrumentistă excepțională care l-a depășit înainte de a-i fi elevă. După criteriul de adevăratului discipul, ca ucenicul care și-a întrecut maestru, dar nu prin suprimare la 78 de ani, cum se pare că ar fi fost dat deoparte Noica în 1987, când se știa de schimbarea politică din 1989. Antim Manolache spusese despre Maria Ta da Maria că este adevărată a sa Până să o cunoască pe ea, maestru n-a niciun niciunul elev care să-l întreagă. Celor doi violonceliști de geniu se alătură artistul Ieronim, coborât din portul casei unde fusese să împrumute uniformele de gală ale generalului Calonfir. Actor, dansator, cântăreț, dramaturg și regizor, Ieronim Tanas întrupează artistul cu un talent ieșit din comun și o, și o surprinzătoare precocitate. De copil jucase la teatru municipal, având un răsunător succes. Acum, la vremea terorii ideologice comuniste, susținută prin teroarea statului polițienesc, faimosul actor se retrăsese din viața publică. La fel procedaseră în anii 50, nenumărați artiști și oameni de cultură, deși mulți nu au făcut-o din voia lor. Filozoful Constantin Micustavilă, a dus și el o viață clandestină după arestarea din 1950 și trecerea prin mai multe închisori și lagăre, printre care canalul morții Dunăre Marea Neagră. Fusese conferențiat la teologie și șef de cabinet al Ministrului Educației Naționale, Ion Petrovici, ministru supraviețuitor celor 19 ani de închisoare politică. Pentru Constantin Micu, Exilul interior s-a terminat cu vizita generalului Charles de Gaulle, care i-a înlesnit plecarea în Franța în 1969. Posedând al șaselea simț, acela de a vedea ducurile care bântuie podul, având în plus și darul clar Viziune, poate și, și acela al bilocației, ironim tanase alesese a-și desăvârși meseria printr-un teatru experimental jucat în fața oglinții Menții din salon, împrumutând nu numai personajul atât știutor al corului din tragediile grecești, ci și definiția veche a filozofiei, aceea de artă pregătitoare a trecerii în lumea de dincolo. După spusa unor legende medievale, oglinzele ar fi trecătoarele morții, cărările prin care moartea pătrunde în viață și În, în timp ce Maria da Maria cânta Dumnezeu la violoncel, în această seară de toamnă, Ieronim Tana se vede în duh, cu tremărătoarea imagine a zdrobirii degetelor violoncelistei și a răstignirei de către comuniști revoluționari aduși la paroxismul urii împotriva semenilor care îi depășesc, adică împotriva artiștilor autentici. O văzuse alergând desfigurată de groază urmărită de mulțimea aceea compactă, rea, fără figură, Abia a pucat să o răstignească, dar, când i-au zdrobit mâinile, a țipat atât de puternic, încât s-au trezit și atunci n-au mai văzut-o. Așa a putut să coboare de pe cruce, dar a nevoie, căci avea mâinile sfărâmate. A coborât și a fugit. Povestindu-și nenorocul vieții, tânăra vorbise în salon de tecetele ei, pe care cu greu reușise a le feri de distrugere, prin accidentare la mașina de trăierat, deși îi implorase a-i da un alt loc de muncă. Se știe că în comunism, cei cu putere de decizie aveau o plăcere specială să ofere locuri de muncă potrivit paramise cu pregătirea profesională a solicitanților. De pildă, poetului Traian Chelariu, fost universitar cerneuțean, îi rezervaseră postul de ratizator al capitalei iar monografistei Lucia Apordan, cu un strălucit doctorat condus de Dimitri Gusti, un post de muncitoare necalificată în infernul sonor a unei tesătorie. Chiar și fostul meu coleg de școală, inginerul Fârșerutu Sorin, după depunerea actelor pentru părăsirea ta statului închisoare, n-a mai putut lucra decât ca gunoier la vremea când răsfățați regimului totalitar, se plimbau cu stipendii grase dincolo de cortina de fier. Supraviețuitorii a unei familie de 39 de membri, maestru Antim și nepotul său Ieronim ar fi fost singuri artiști din neamul lor înmărit de nenoroc. Fiecare din ei acceptă tragedia ca singurul mod de existență vrednic de un artist cărând atâția morți în spate. Închinându-și Existența artei, ambii au avut revelația libertății spiritului adusă cu sine de consecvența trăirii în acord cu idealul ales. Măsurată după mulțimea de amintiri, vârsta lor poate fi sococită aceeași cu diferența că unchiul le-a dobândit prin trăire, iar nepotul le imaginează. Întâi le imaginează, apoi le recheamă în minte și devin amintiri. Un artist nu îmbătrânește niciodată. Dacă ne-a pedepsit și pe noi Dumnezeu cu ceva, ne-a pedepsit cu tinerețe, fără de bătrânețe. În timpul conversației dintre antimp Ieronim și Maria da Maria, coboară din podul întunecat al casei și elevul Vladimir Conaro, în uniforma generalului erou, costum pentru el nepotrivit, nu numai ca dimensiune. Că el s-a dovedit nevrednic de a afla adevărata istorie a generalului Calonfil, pe care nu mai cunoaște nimeni, pentru că au murit aproape toți. Cum să reinventeze pariul lui Pascal un orfan crescut de la vreo 10 ani cu doctrina lui Homo economicus, porcus economicus, după trăieristul Noica, elev care în plus, între fluturi și gândaci, preferă colecționarea gândacilor. Frapat de imaginea tinerului, tânărului în mână cu un porumbel rănit, Ieronim și pusese că oamenii nu au dreptul să-și piardă speranța în tânăra generație. Actorul, nepot de erou, obișnuia să mai intre în vorbă cu oameni necunoscuți de pe stradă care i-a atrăgeau într-un fel atenția. Așa se întâmplase cu două zile în urmă și cu Vlad Iconaru, căruia îi vorbise de podul casii de răpânate, Ște de colecția de fluturi a maestrului Antim. Ultima fusese cea care i-a atras curiozitatea. Numele elevului Iconaru se potrivise în dimineața când s-au întâlnit cu imaginea sa de pe stradă, bănuită a fi mai plină de semnificații decât s-a întâmplat piața să fie. Cu fantezia sa mereu în acțiune, artistul eronim îl văzuse pe elev ca purtător a unei întreji teologii a Duhului Sfânt, sau ca purtător al credinței și speranței întregului neamomenesc. Ceea ce nu l-a metamlovkozat pe elevul cel miros, care se gândise că porumbelul rănit poate fi mâncat de o pisică, nici în mesager, nici în purtător de mituri. Dispus a oferit oferi tânărului orfan de război insectarele sale, maestru Antim Manolachi precizează că lui, îi plăceau în tinerețe, în special fluturi, la pasiunea de colecționar, a în timp renunțase din junețe după întrevenerea cu un mare muzician care i-a sezizat autenticul dar pentru muzică. De fapt, lui Vladimir Iconar îi se refuză relatarea istoriei generalului Calonfir, de îndată ce este sezizată lista de imaginații pe care ele v împărtășea cu foarte mulți. Aproape nimeni nu mai are imaginație, constata Sironem. Trăim vremuri grele, cine mai are timp să-și imagineze altă lume, cu altfel de oameni, o lume mai poetică și deci mai adevărat. Când puseseră împreună după uniformele de general, din podul tânărul crescut la țară n-a dat semne de frică, chiar dacă fiind noapte și văzând lumina lanternii, Puteau descinde polițiști să-i aresteze, cum a des se întâmpla în ani. De stafile care bântuiau vechiul pod, nu a fost frică, pentru că va ajunsese într-a șapta de liceu în anii 50 și se poate cu ușurință presupune că orfanul fusese temeinic îndoctrinat cu materialismul ateu, iar sărmanile duhuri blestemate se cutrăie podul casei în fața golului de credință în existența lor, se întorc în neființă. Lipsa fricii de ducuri a fost interpretată de rinta noastră ca semn al incapacității de a percepe spaima cea mare. Cu alte cuvinte, ca neputință de a afla clipa aceea, fără de început și fără de sfârșit, Când oamenii vor descoperi că n-au fost niciodată singuri. Tânărului rămâne doar simbolicul rol de a purta cadavrul trecutului în spate odată cu uniforma de general îmbrăcată spre a se feri de frig, uniformă peste care fusese răsuprapuse de ardelenești și pererina generalului Calonfir, primită împreună cu decorația Ordinului Mihai Viteazu. Ce haină grea, frate Vladimir! Parcă ar fi un trup cald care te-a cuprins în brațe ca să te apere de frig!" exclamă visător, ironim.